Bueno, eh, esan behar eh, nik ditudan datu arabera jais sentimendua nagusi dela. Eta jais sentimendu horrek baditu modu desberdinak eta modu desberdin horien arteko bizikidetzak batzutan, ba, baditu bere saltasunak eta ertzak, e, niik uste dut nagusi nagusi bai esan dezakegula hori xedela, jais sentimendu horren e, indartzea eta eta ospatzea eta sentzu horretan erratsalderako hori xedela nahiko genuke, ez? Esaten dut, eh, bizikidetzaren aldetik baditugu egindako bekuntzak eta horren diren ikusten badaudela egiteko beste batzuk. Ni on ez dugu ahztu bihar horren non gaude betanik horreri imango nioke indarra. Bai. Galdera bat badakigu ba deserosoa bueno, dela galdera baino kasitari bezala egindarrean goe gainera pesaka zabiltza e Oraindik ere, ba bueno, Jaizkibel hutsa da, alarde izan gabe, kale nagusiantekin txioak sortzen dira, jendea ere, ba hasik bi gau pasa eginda jartzen da hor, eh noizbait garresetarako bidea zabanduko da. Zalantzarik gabe, zalantzarik gabe gertatzen dena da Iri egiten dugun analizietan ez da momentua, analizia azkar bat egiteko eta ezateko ez, ordu tegileekin sartuko inateke, sartuko inateke, bazpenekin ezin dugu orain horrelako bazio batekin Nik gustu horrek eskatzen dula beste denbora bat eta gure aldetik Nik esan dezaket hitz egiten saiatzen naizela denekin Gustatuko litzaidaket denak denekin hitz egitea Jonei zaiatzen ari hitz egiten denekin